Великий воїн Марса Едгар Райс Берроуз. Передмова Джейсону Грідлі Старзане, відкривач у хвилі Грідлі, належить заслуга встановлення радіозв'язку між Пеллюсідаром і зовнішнім світом. Мені пощастило бути багато часу в його лабораторії, поки він проводив свої експерименти, а також бути отримувачем його довіри. Тож я повністю усвідомлював, що, хоча він сподівався встановити зв'язок з Пелюсідаром, він також прагнув до ще більш грандіозного досягнення. Він пробирався крізь простір для контакту з іншою планетою» і він не намагався заперечувати, що поточною метою його амбіцій був радіозв'язок з Марсом. Грідлі сконструював простий автоматичний пристрій для періодичної трансляції сигналів і для запису всього, що могло бути отримано під час його відсутності. Протягом п'яти хвилин хвиля Грідлі передавала простий кодовий сигнал, що складався з двох літер «JJ» в ефір – після чого робилася пауза в 10 хвилин. Година за годиною, день за днем, тиждень за тижнем, ці мовчазні, невидимі посланці мчали до найвіддаленіших куточків нескінченного космосу. І після того, як Джейсон Грідлі покинув Тарзану, щоб вирушити в експедицію до Пелюсідару, я виявив, що мене тягне до його лабораторії привабливість спокусливих можливостей його мрії а також обіцянка, яку я дав йому, що час від часу заходитиму подивитися, чи пристрій працює належним чином, і перевірятиму, записуючи прилади, на наявність будь-яких ознак того, що сигнали були отримані і на них відповіли. Значне спілкування з Грідлі дало мені достатньо робочих знань про його пристрої та достатньо знань про азбуку Морзе, щоб дати мені змогу приймати з помірною точністю та швидкістю. Минали місяці – Пил товстим шаром вкривав усе, крім робочих частин, пристрою Грідлі. А біла стрічка телетайпу, яка мала прийняти відповідний сигнал, зберігала свою незайману чистоту. Потім я поїхав у коротку подорож до Аризони. Мене не було близько десяти днів, і після мого повернення одним з перших питань, яким я зайнявся, була перевірка лабораторії Грідлі та приладів, які він залишив під моєю опікою. Коли я увійшов до знайомої кімнати і ввімкнув світло, я очікував зустріти ту саму порожню байдужість, до якої я вже звик. Власне кажучи, надія на успіх ніколи не піднімалася до значного рівня в моїй душі. І Грідлі не був надто оптимістичним, це був просто експеримент. Він вважав, що варто його провести, а я вважав, що варто надати йому невелику допомогу, яку я міг би надати. Тому з почуттям здивування, яке набуло масштабу відчутного потрясіння, я побачив на стрічці телетайпу знайомі лінії, які позначають крапки та тере коду. Звичайно, я розумів, що якийсь інший дослідник міг повторити відкриття Джейсона про хвилю Грідлі і що повідомлення могло надійти з землі, або, знову ж таки, це могло бути повідомлення від самого Джейсона з Пелусідару. Але коли я його розшифрував, усі сумніви швидко розвіялися. Воно було від Уліса Пакстона, колишнього капітана Го-піхотного полку США, який, дивом перенесений з поля бою у Франції в лоно Великої Червоної планети, став правою рукою Раса Таваса, головного мозку Марса, а пізніше чоловіком Вали Дія, дочки Кора Сана, Джедака Духора. Коротше кажучи, у повідомленні пояснювалося, що протягом місяців у Геліумі надходили таємничі сигнали, і хоча вони не могли їх розшифрувати, вони відчували, що вони надходять з Ясума, назви під якою планета Земля відома на Марсі. Оскільки Джон Картер був відсутній у Геліумі, до Дугору відправили швидкого літуна з терміновим проханням до Пакстона негайно прибути до міст Близнюків і спробувати визначити, чи справді сигнали, які вони отримували, надходять з планети його народження. Після прибуття до Геліуму Пакстон одразу розпізнав сигнали азбуки Морзе, і в марсіанських вчених не залишилося сумнівів, що нарешті було досягнуто чогось відчутного для вирішення питання міжпланетного зв'язку між Язумом і Барсумом. Неодноразові спроби передати відповідні сигнали на Землю виявилися безрезультатними, і тоді найкращі уми Геліуму взялися за завдання аналізу та відтворення хвилі Грідлі. Вони відчували, що нарешті досягли успіху. Пакстон надіслав своє повідомлення, і вони з нетерпінням чекали на підтвердження. «З тих пір я майже постійно спілкувався з Марсом, але з відданості Джейсону Грідлі, якому належить вся заслуга і честь, я не робив жодних офіційних заяв і не буду розголошувати жодної важливої інформації, залишаючи все це до його повернення у зовнішній світ». Але я вважаю, що не зраджу жодної довіри, якщо розповім вам цікаву історію Гадрона з Гастора, яку Пакстон розповів мені одного вечора не так давно. Сподіваюся, вам вона сподобається, так само, як і мені. Але перш ніж я продовжу свою розповідь, короткий опис основних рас Марса, їх політичної та військової організації та деяких їхніх звичаїв може виявитися цікавим для багатьох моїх читачів. Домінуюча раса, в чиїх руках перебуває прогрес і цивілізація, так, саме життя Марса мало чим відрізняється за зовнішнім виглядом від нас самих. Той факт, що їхня шкіра має світло-червону-мідну колір і що вони яйцекладні, становлять дві найбільш помітні відмінності від англосаксонських стандартів. Ні, є ще одна – їхня довговічність. Тисяча років – це природна тривалість життя марсіанина, хоча через їхню войовничу діяльність і поширеність вбивств серед них мало хто живе відведений їм термін. Їхня загальна політична організація мало змінилася за незліченні віки, Одиницею все ще є племя, на чолі якого стоїть вождь або джед, що відповідає в наш час нашому королю. Князі відомі як менші джеди, а головний з вождів, або голова об'єднаних племен, є джедаком або імператором, чиєю дружиною є джедара. Більшість червоних марсіан живуть в обнесених мурами містах, хоча є багато тих, хто мешкає в ізольованих, хоча добре обнесених мурами та захищених, фермерських будинках уздовж тих багатих зрошованих стрічок землі, які ми, земляни, знаємо як канали Марса. На далекому півдні, тобто в Південній полярній області, живе раса дуже вродливих і надзвичайно розумних чорних людей. Там також є залишки білої раси, тоді як у північних полярних регіонах домінує раса жовтих людей. Між двома полюсами та розкидані по всіх посушливих пустках мертвих морських днищ, часто населяючи зруйновані міста іншої епохи, знаходяться страшні зелені орди Марса. Жахливі зелені воїни Барсума є спадковими ворогами всіх інших рас цієї войовничої планети. Вони героїчного розміру, і окрім того, що мають по дві ноги та по дві руки, вони мають проміжну пару кінцівок, які можуть використовувати за бажанням або як руки, або як ноги. Їхні очі розташовані по краях голови, трохи вище центру, і виступають таким чином, що їх можна спрямовувати вперед або назад, а також незалежно один від одного, що дозволяє цим дивовижним істотам дивитися в будь-якому напрямку або у двох напрямках одночасно, не повертаючи голови. Їхні вуха, які розташовані трохи вище очей і ближче одне до одного, мають форму маленьких чашоподібних антен, що виступають на кілька дюймів від голови. А їхні носи – це лише поздожні щілини в центрі обличчя, посередині між ротом і вухами. У них немає волосся на тілі, яке в дитинстві має дуже світлий жовтувато-зелений колір, що темнішає до оливково-зеленого дозрілості, причому дорослі самці темніші за кольором, ніж самки. Райдужна оболонка очей криваво-червона, як у альбіноса, а зіниця темна. Саме очне яблуко дуже біле, як і зуби, і саме останні додають найбільш лютий вигляд і без того страшному та жахливому обличчю, оскільки нижні ікла вигинаються вгору до гострих кінців, які закінчуються приблизно там, де розташовані очі земних людей. Білизна зубів не кольору слонової кістки, а найбілішого і найблискучішого фарфору. На темному тлі їхньої оливкової шкіри і кла виділяються надзвичайно яскраво, надаючи цій зброї особливо грізного вигляду. Вони жорстока і мовчазна раса, повністю позбавлена любові, співчуття чи жалю. Вони кінна раса, ніколи не ходять пішти, окрім як пересуватися по своїх таборах. Їхні верхові тварини, звані тоатами, є великими дикими звірами, чиї пропорції гармонюють з пропорціями гігантських господарів. Вони мають вісім ніг і широкі плоскі хвости, більші на кінчиках, ніж біля основи. Під час бігу вони тримають ці хвости прямо. Їхні пащі величезні, розщеплюють їхні голови від рил до довгих масивних ший. Як і їхні господарі, вони повністю позбавлені шерсті. Їхня шкіра має темно-сірий колір і надзвичайно гладка та глянцева, за винятком черева, яке біле і ніг – колір яких переходить від сірого плечей і стегон до яскраво-жовтого на ступнях. Ступні мають товсті подушечки і без кігтів. Як і у «Червоних людей», «Зелені орди» керуються джедами та джедаками, але їхня військова організація не доведена до такої ж детальної досконалості, як у «Червоних людей». Військові сили «Червоних людей» високоорганізовані, головним родом військ є флот, величезні повітряні сили, лінкорів, крейсерів і нескінченної кількості менших кораблів, аж до одномісних розвідувальних літаків. Наступною за розміром і важливістю є піхота, рід військ, тоді як кавалерія, верхи на породі малих тоатів, схожих на тих, яких використовують зелені марсіанські гіганти, використовуються в основному для патрулювання Авенну міст і сільських районів, що межують з іригаційними системами. Основною базовою одиницею, хоча й не найменшою у військовій організації, є УТАН, що складається зі ста чоловік, яким командує двар із скількість кількома падварами або молодшими лейтенантами. Одвар командує умаком із 10 тисяч чоловік, а наступним після нього є джедвар, який є молодшим лише за джеда або короля. Налука, література, мистецтво та архітектура в деяких своїх галузях більш розвинені на Марсі, ніж на Землі, що є дивовижним річчю, якщо врахувати постійну боротьбу за виживання, яка є найбільш помітною характеристикою життя на Барсумі. Вони не тільки ведуть безперервну боротьбу проти природи, яка повільно зменшує їхню і без того мізерну атмосферу, але від народження до смерті вони постійно стикаються з суворою необхідністю захищатися від ворожих народів, своєї власної раси та величезних орд мандрівних зелених воїнів з дна Мертвого моря. В той час, як у стінах їхніх власних міст є незліченна кількість професійних вбивць, чиє покликання настільки добре визнане, що в деяких місцевостях вони організовані в гільдії. Але, незважаючи на всі суворі реалії, з якими їм доводиться боротися, червоні марсіани – щасливий, товариський народ. У них є свої ігри, танці та пісні, а світське життя великої столиці Барсуму таке ж веселе та пишне, як і в будь-якій з багатих столиць землі. Про те, що вони хоробрий, шляхетний і щедрий народ, свідчить той факт, що ні Джов Картер, ні Уліс Пакстон не повернулися б на Землю, як би могли. А тепер повернемося до історії, яку я почув від Пакстона через 43 мільйони миль простору. Санома Тора. Це історія Хадрона з Гастора, воїна Марса, розказана ним у лісу Пакстону. Я Тан Хадрон з Гастора. Мій батько – Хад Уртур, одвар першого умаку військ Гастора. Він командує найбільшим військовим кораблем, який Гастор коли-небудь надавав флоту Гелію, вміщуючи всі 10 тисяч чоловік одного умаку, разом із п'ятьома меншими бойовими кораблями та всім військовим спорядженням. Моя мати – принцеса Гатолу. Наша сім'я небагата, крім честі, і цінуючи це понад усе мерське майно, я обрав професію мого батька, а не більш прибуткову кар'єру. Щоб краще сприяти своїм амбіціям, я приїхав до столиці імперії Гелію і вступив на службу до військ Тардоса Морса, джедака Гелію, щоб бути ближче до великого Джона Картера, воєначальника Марса. Моє життя в Геліумі та моя кар'єра в армії були схожі на життя сотень інших молодих чоловіків. Я пройшов через свої тренувальні дні без помітних досягнень, не очолюючи і не відстаючи від своїх товаришів. І в належний час я став падваром в 91-му Умаку, будучи призначеним до 5-го утану 11-го дару. Оскільки я походив з шляхетного роду по батькові і успадкував королівську кров від матері, палаці міст-близнюків Геліума завжди були відкриті для мене, і я брав велику участь у веселому житті столиці. Саме так я зустрів Саному Тору, дочку Тора-Хатана, одвара 91-го Умаку. Торхатан належить лише до нижчої знаті, але він казколо багатий завдяки здобучі з багатьох міст, добре інвестованій у сільськогосподарські землі та шахти. І оскільки тут, у столиці Геліума, багатство важить більше, ніж у Хасторі, Торхатан є впливовою людиною, чий вплив сягає навіть трону Джадака. Ніколи не забуду той випадок, коли я вперше побачив Саному Тору. Це було під час Великого свята в Мармуровому палаці воєначальника. Під одним дахом зібралися найкрасивіші жінки Барсума, де, незважаючи на чудову і сяючу красу Деї Торіс, Тарис Геліюма і Тувії Птарта, краса Саноми Тори була такою, що привертала увагу». Я не скажу, що вона була більшою за красу тих визнаних королев Барсумської чарівності, бо знаю, що моє обожнювання саноми Тори могло легко вплинути на моє судження. Але були й інші, хто відзначав її чудову красу, яка відрізняється від краси деї Торіс, як цнотлива краса полярного пейзажу відрізняється від краси тропіків, як краса білого палацю в місячному світлі відрізняється від краси його саду опівдні». Коли на моє прохання мене представили їй, вона спочатку глянула на знаки розрізнення на моїх обладунках і, помітивши, що я лише падвар, удостоїла мене лише поблажливим словом і знову звернула свою увагу на двара, з яким вона розмовляла. Мушу визнати, що я був ображений, і все ж саме зневажливе ставлення, яке вона виявила до мене, закріпило мою рішучість заволодіти її, бо мета, найважча для досягнення, завжди здавалася мені найбажаннішою. І ось так я закохався в Саному Тору, дочку командира Умаку, до якого я був прикріплений». «Довгий час мені було важко хоч трохи просунутися у своїх залицяннях. Фактично, я навіть не бачив Саному Тору кілька місяців після нашої першої зустрічі. Оскільки вона дізналася, що я бідний і низький за рангом, мені було неможливо отримати запрошення до її дому. І так трапилося, що я не зустрічав її деінде протягом тривалого часу. Але чим недоступнішою вона ставала, тим більше я її любив». Поки кожна мить мого часу, яка не була фактично зайнята виконанням моїх військових обов'язків, не була присвячена розробці нових і все більш і більш безрозсудних планів заволодіти нею. Я навіть мав божевілля подумати про її викрадення, і я вірю, що я зрештою зайшов би так далеко, якби не було іншого способу побачити її». Але приблизно в цей час мій товариш по службі з 91-го, фактично Двар Утана, до якого я був прикріплений, зглянувся наді мною і отримав для мене запрошення на бенкет у палаці Тора Хатана. Мій господар, який також був моїм командиром, ніколи не помічав мене до цього вечора, і я був здивований теплотою та сердечністю його привітань. «Ми повинні бачитися з вами тут частіше, гадронес Хастора», – сказав він. «Я спостерігав за вами і пророкою, що ви далеко підете у військовій службі джедака». Тепер я знав, що він брехав, коли казав, що спостерігав за мною, адже Тор-Хатан був сумно відомий своєю недбалістю у виконанні обов'язків командира, які всі виконував старший Тідвар з Умаку. Хоч я й не міг збагнути причину цієї раптової зацікавленості мною, це було все ж таки дуже приємно, оскільки завдяки цьому я міг певною мірою наблизити своє прагнення до серця і руки Саноми Тори». Санома Тора сама була трохи привітнішою, ніж під час нашої першої зустрічі, хоча вона помітно приділяла більше уваги Сілу Вагісу, ніж мені. Якщо і є в Геліумі людина, яку я особливо ненавиджу більше, ніж інших, то це Сіл Вагіс, мерзенний маленький сноб, який має титул Тідвара, хоча наскільки мені коли-небудь вдавалося з'ясувати, він не командує жодними військами, а просто перебуває в штабі Тора Хатана. Головним чином, я припускаю, через велике багатство його батька. З такими створіннями нам доводиться миритися в мирний час, але коли настає війна і великий воєначальник бере командування, то саме бойові чоловіки мають значення, а не чини та багатства. Але як би там не було... Хоча сіл Вагіс зіпсував мені цей вечір, так само, як він зіпсує багато інших у майбутньому, тим не менш я покинув палац Тора Хатана тієї ночі з почуттям, що межувало за ейфорією, бо я отримав дозвіл саноми Тори знову побачитися з нею в домі її батька, коли мої обов'язки дозволять мені віддати їй належне». Повернувшись до своїх покоїв, я був у супроводі свого друга, Двара, і коли я прокоментував теплоту прийому Тора Хатана, він засміявся. «Тобі це здається смішним», – сказав я. «Чому?» «Тор Хатан, як ти знаєш», – сказав він, – «дуже багатий і могутній, і все ж рідко, як ти можливо помітив, його запрошують до будь-якого з чотирьох місць Геліуму, де чистолюбні люди найбільше прагнуть бути побаченими». «Ти маєш на увазі палаців воєночальника, джедака, джеда і карторіса?» – запитав я. «Звісно», – відповів він. «Які ще четверо в Геліумі мають таку вагу, як ці?» Тор Гатан, вів далі він, подейкують, походить з нищої шляхти, але в мене є сумніви, чи є в його жилах хоч крапля шляхетної крові. І один з фактів, на яких грунтується моє припущення, це його плазування та підлабузництво перед усім, що стосується королівської родини. Він би віддав свою жирну душу, щоб його вважали близьким другом будь-кого з цих чотирьох. «Але яке це має відношення до мене?» – запитав я. «Величезне», – відповів він, – «насправді, саме через це тебе запросили сьогодні ввечері до його палацу». «Не розумію», – сказав я. «Мені трапилося розмовляти з Тором Гатаном вранці того дня, коли ти отримав запрошення, і в ході нашої розмови я згадав про тебе. Він ніколи про тебе не чув, і як падвар п'ятого Утана ти не викликав у нього жодного інтересу». Але коли я сказав йому, що твоя мати була принцесою Гатолу, він насторожився, а коли дізнався, що тебе приймають як друга та рівного у палацах чотирьох напівбогів Геліуму, він майже запалав ентузіазмом щодо тебе. Тепер розумієш, закінчив він коротким сміхом. Чудово, відповів я, але тим не менш я дякую тобі». Все, що мені було потрібно, це можливість, і оскільки я був готовий досягти її злочинним шляхом, якщо це буде необхідно, я не можу прискіпуватися до будь-яких засобів, які були використані для її отримання, якими б невтішними вони не були для мене. Протягом місяців я тинявся палацом Тора Хатана, і, будучи від природи гарним співрозмовником і добре знаючи урочисті танці та радісні ігри барсума, я аж ніяк не був небажаним гостем. Також я завжди намагався брати самому Тору до одного чи іншого з чотирьох великих палаців Геліуму. Мене завжди радо приймали через кровний зв'язок, який існував між моєю матір'ю та Гаганом з Гатолу, який одружився старою з Геліуму. Звісно, я відчував, що моя справа просувається добре, але мій я ніколи раніше не знав кохання, і я відчував, що помру, якщо не заволодію саномою Торою найближчим часом. І тому однієї ночі я відвідав палац її батька, твердо вирішивши покласти своє серце і меч до її ніг, Перш ніж піду. І, хоча природні комплекси закоханого переконували мене, що я нікчемний черв'як, що вона була б цілком виправдана, я все ж був сповнений рішучості заявити, щоб мене відкрито вважали женихом, що зрештою дає більшу свободу, навіть якщо він не є повністю улюбленим женихом. То була одна з тих чудових ночей, які перетворюють старий барсом на світ чарів. Турія і Клурос мчали небесами, кидаючи своє м'яке світло на сад Тора-Хатана, фарбуючи пурпуром яскраво-червоний газон і надаючи дивні відтінки чудовим квітам Пімалії і Сорапусу, в той час як звивисті доріжки, посипані напівдорогоцінним камінням, відбивали тисячі блискучих променів, які, одягнені у вічно-мінливі кольори, танцювали біля ніг мармурових статуй, що надавали додаткового художнього шарму ансамблю». В одній з просторих зал, що виходили на сад палацу, йонак і дівчина сиділи на масивній лаві з багатої деревини сорапусу, такій лаві, яка могла б прикрасити зали самого великого джедака, настільки складний її багатий дизайн, настільки досконале різьблення майстра, який її створив. На шкіряній збруї юнака були розпізнавальні знаки його звання і служби – падвар у 91-му Умаку. Юнак був я, Хадрон з Гастору, а зі мною була Санома Тора, дочка Тора Хатана. Я прийшов, сповнений рішучості сміливо обґрунтувати свою справу, але раптом я усвідомив свою негідність. Що я міг запропонувати цій прекрасній дочці багатого Тора Хатана? Я був лише падваром, та й то бідним. Звісно, у моїх жилах текла королівська кров Гатолу, і це, я знав, матиме вагу для Тора Гатана, але я не схильний до хвастощів і не міг нагадати Саномі Торі про переваги, які можна отримати завдяки цьому, навіть якби я точно знав, що це вплине на неї» тому мені не було чого запропонувати, окрім мого великого кохання, яке, можливо, зрештою, є найбільшим даром, який чоловік чи жінка може принести іншій людині, і останнім часом я думав, що Санома Тора може мене кохати. Кілька разів вона кликала мене до себе, і хоча в кожному випадку вона пропонувала піти до палацу Тари з Геліуму, я був досить марнославним, щоб сподіватися, що це не єдина причина, чому вона хоче бути зі мною». «Ти сьогодні нецікавий, з Гастору», – сказала вона після особливо довгої мовчанки, під час якої я намагався сформулювати свою пропозицію в якихось переконливих і витончених фразах. «Можливо», – відповів я, – «це тому, що я намагаюся знайти слова, щоб висловити найцікавішу думку, яка коли-небудь приходила мені в голову». «І що це?», – чемно запитала вона, хоча й без особливого вияву зацікавлення. «Я кохаю тебе, Саномоторо». Незграбно випалив я. Вона засміялася. Це було схоже на дзвін срібла по кришталю. Красиво, але холодно. «Це було помітно вже давно», – сказала вона. «Але навіщо про це говорити?» «А чому б і ні?» – запитав я. «Тому що, навіть якщо я відповім на твоє кохання, я не для тебе, з Гастору», – холодно відповіла вона. «То ти не можеш мене кохати, Саномоторо?» – запитав я. «Я цього не казала?» – відповіла вона. «Ти могла б мене кохати?» «Я могла б покохати тебе, якби дозволила собі цю слабкість», – сказала вона. «Але що таке любов?» «Любов – це все», – відповів я їй. Санома Тора засміялася. «Якщо ти думаєш, що я пов'яжу себе на все життя з обірваним падваром, навіть якщо кохатиму його, то ти помиляєшся», – зверхньо сказала вона. «Я дочка Тора Хатана, чиї багатства і влада лише трохи менші, ніж у королівських родин Геліуму. У мене є женихи, чиї статки настільки великі, що вони могли б купити тебе тисячу разів. Не минуло й року, як до мого батька прибув посланець Джеддака Тула Акстара з Джахару. Він побачив мене і сказав, що повернеться». І лише заради любові ти просиш мене, яка колись може стати джеддарою Джахару, стати дружиною бідного падвара». Я підвівся. «Можливо, ти маєш рацію», – сказав я. «Ти така красива, що здається неможливим, щоб ти помиляєшся. Але глибоко в моєму серці я не можу не відчувати, що щастя – це найбільший скарб, яким можна володіти, а любов – найбільша сила». Без цього саномоторо, навіть джедара, справді бідна. Я скористаюся своїм шансом, сказала вона. Сподіваюся, джедак Джахару не такий слизький, як його посланець, зауважив я, боюся, досить дратівливо. Він може бути хоч анімованим горщиком з мастилом, якщо він зробить мене своєю джедарою, сказала Саномоторо. «Тож для мене немає надії?» – запитав я. «Не тоді, коли ти так мало можеш запропонувати падвар», – відповіла вона. Саме тоді раб оголосив про прихід сіла Вагіса, і я пішов. Я ніколи раніше не відчував такої глибини розпачу, яка охопила мене, коли я нещасним повертався до своїх покоїв. Але навіть попри те, що Надія здавалося померла, я не відмовився від свого наміру завоювати її». Якщо багатство і влада – це її ціна, тоді я досягну багатства і влади. Як саме я збирався це зробити, було не зовсім зрозуміло. Але я був молодий, а для молодості все можливо. Я вже деякий час не міг заснути на своїх шовкових і хутряних простирадлах, коли офіцер охорони раптово увірвався до моїх покоїв. «Гадроне!» – вигукнув він. «Ти тут?» «Так», – відповів я. «Хай будуть прославлені прахи моїх предків», – вигукнув він. «Я боявся, що тебе тут немає». «Чому мене тут не повинно бути?» – запитав я. «Що тут відбувається?» «Торхатан, товстий старий мішок з коштовностями, з божеволів», – вигукнув він. «Торхатан з божеволів? Що ти маєш на увазі?» «Яке це має відношення до мене?» «Він кляниться, що ти викрав його дочку. Вмить!» – я підскочив на ноги. «Викрав! Саному Тору!» – вигукнув я. «З нею щось трапилося? Скажи мені, швидко!» «Так, вона зникла, це точно», – сказав мій інформатор. «І в цьому є щось дуже загадкове». Але я не став чекати, щоб почути більше. Схопивши свою упряж, я прилаштував її біжучи спіральною доріжкою до ангарів на даху казарми. У мене не було жодного дозволу на виліт. Але що це для мене значило, якщо Санома Тора в небезпеці?» Вартові ангару намагалися затримати і розпитати мене. Я не пам'ятаю, що їм сказав, знаю, що, мабуть, збрехав їм, бо вони дозволили мені вибігти на швидкому одномісному літаку, і за мить я вже мчав ніччю до палацу Тора Гатана. Оскільки він розташований лише за два гади від казарми, я був там за кілька хвилин, і, приземлившись у саду, який тепер був яскраво освітлений, я побачив там багато людей, серед яких були Тор Гатан і сіл Вагіс. Коли я вистрибнув з палуби літака, перший люто пішов до мене. «Так це ти!» – вигукнув він. «Що ти можеш сказати на свій захист? Де моя дочка?» «Саме про це я й прийшов запитати, Торгатане», – відповів я. «Ти стоїш за цим!» – вигукнув він. «Ти викрав її!» Вона сказала сілу Вагісу, що саме сьогодні ввечері ти попросив її руки, і вона тобі відмовила. «Я просив її руки», – сказав я, – «і вона мені відмовила. Це правда. Але якщо її викрали в ім'я вашого першого предка, не витрачайте час, намагаючись пов'язати мене з диявольською змовою. Я не маю до цього жодного стосунку. Як це сталося? Хто був з нею?» «З нею був сіл Вагіс. Вони гуляли в саду», – відповів Торхатан. «Ви бачили, як її викрали?» – запитав я, повернувшись до сіля Вагіса. «І ви тут неушкоджений і живий?» Він почав затинатися. «Їх було багато», – сказав він. «Вони мене здолали». «Ви їх бачили?» – спитав я. «Так». «Чи був я серед них?» – наполягав я. «Було темно. Я нікого не міг розпізнати. Можливо, вони були замасковані». «Вони здолали вас?» – спитав я його. «Так», – відповів він. «Ти брешеш!» – вигукнув я. «Якби вони торкнулися тебе, вони б тебе вбили. Ти втік і сховався, жодного разу не витягнувши зброю, щоб захистити дівчину». «Це брехня!» – вигукнув Сільвагіс. «Я бився з ними, але вони мене здолали!» Я повернувся до Тора Хатана. «Ми гаємо час!» – сказав я. «Чи немає нікого, хто міг би дати нам підказку щодо особистості цих людей і напрямку, в якому вони втекли? Як і звідки вони прийшли? Як і звідки вони пішли?» «Він намагається збити вас зі сліду, торхатане, сказав Сільвагіс. «Хто ще це міг зробити, як неназдоволений заличальник? Що б ви сказали, якби я сказав вам, що метал людей, які викрали Саному Тору, був металом воїнів Хастора?» «Я б сказав, що ти брехун», – відповів я. «Якщо було так темно, що ти не міг розпізнати обличчя, як ти міг розшифрувати знаки розрізнення на їхній збруї?» У цей момент до нас приєднався ще один офіцер 91-го Умака. «Ми знайшли того, хто, можливо, прольє трохи світла на це питання», – сказав він, – «якщо він проживе достатньо довго, щоб заговорити». Люди обшукували територію Торхатана та ту частину міста, що прилягала до його палацу, і ось кілька з них наблизилися, несучи людину, яку вони поклали на траву біля наших ніг. Його зламаний, понівечене тіло було зовсім голе, і коли він лежав там, ледь дихаючи, то являв собою жалюгідне видовище. Раб, відправлений до палацу, повернувся зі стимуляторами, і коли деякі з них влили йому між губ, чоловік трохи ожив. «Хто ти?» – запитав Торхатан. «Я воїн міської варти», – слабо відповів чоловік. Офіцер схвильовано підійшов до Торхатана. «Мої люди щойно знайшли ще шість тіл неподалік від місця, де ми знайшли цього чоловіка», – сказав він. «Усі вони голі, подібним чином зламані та понівечені». «Можливо, ми все-таки докопаємося до суті цього», – сказав Торхатан. І знову, повернувшись до бідної, зламаної істоти на багряній траві, наказав йому продовжувати. «Ми патрулювали місто вночі, коли побачили корабель, що йшов без вогнів». Коли ми наблизилися до нього і направили на нього наш прожектор, я зловив єдиний, короткий погляд на нього. На ньому не було жодних кольорів чи знаків розрізнення, щоб вказати на його походження, а його конструкція не була схожа на жоден корабель, який я коли-небудь бачив. У нього була довга, низька, закрита кабіна, по обидва боки якої були встановлені дві дивні на вигляд гармати. Це все, що я встиг помітити, за винятком того, що я побачив чоловіка, який направляв одну з гармат у наш бік. Падвар, який командував нашим кораблем, негайно віддав наказ відкрити вогонь по незнайомцю, і в той же час він привітав його. У ту ж мить наш корабль розчинився в повітрі, навіть моя упряж пала з мене. Я пам'ятаю, як падав, це все. І з цими словами він один раз задихнувся і помер». Торхатан покликав своїх людей навколо себе. «Напевно, хтось біля палацу або на території бачив щось із цієї події», – сказав він. «Я наказую, щоб незалежно від того, хто може бути причетним, хто б не мав жодних знань про цю справу», – говорив. Раб ступив вперед, і коли він наближався, Торхатан окинув його поглядом з зарозумілою пихою. «Ну», – запитав Одвар, – «що ти хочеш сказати? Говори». «Ти наказав це, Тор-Хатан», – відповів раб. «Інакше я б не говорив, бо коли я розповім, що бачив, я накличу на себе ворожнечу, могутнього дворянина». І він швидко глянув у бік сіла Вагіса. А якщо ти скажеш правду, чоловіче, ти здобудеш дружбу падвара, чий меч не настільки жалюгідний, щоб не захистити тебе навіть від могутнього дворянина, швидко сказав я, і я теж глянув на сіла Вагіса, бо мені здавалося, що те, що цей хлопець збирався розповісти, може бути не надто приємним для цього м'якого франта, який маскувався під титулом воїна. Говори, нетерпляче наказав Торгатан, і стеж за тим, щоб ти не брехав. 14 років я вірно служив у твоєму палаці, Торгатан», – відповів чоловік, – «з тих пір, як мене привезли до Геліума, полоненим після падіння та розграбування Кобола, де я служив в охороні Джеда Кобола. І за весь цей час у тебе не було жодної причини ставити під сумнів мою правдивість. Санома Тора довіряла мені, і якби у мене був меч цієї ночі, вона, можливо, все ще була б з нами». «Досить, досить!» – вигукнув Торгатан. «Переходь до суті! Що ти бачив?» «Цей хлопець нічого не бачив!» – огризнувся Сільвагіс. «Навіщо витрачати на нього час? Він прагне лише погрітися в променях короткої слави!» «Нехай говорить», – вигукнув я. «Я щойно піднявся першим пандусом на другий рівень палацу», – пояснив раб, – «по дорозі до спальні Тора Хатана, щоб приготувати його спальні шовки та хутра на ніч, як я зазвичай роблю. І, зупинившись на мить, щоб поглянути на сад, я побачив саному Тору та сіла Вагіса, що гуляли в місячному сяйві» усвідомлюючи що мені не слід так спостерігати за ними я вже збирався продовжити свій шлях до своїх обов'язків коли побачив як з ночі в сад безшумно спускається літун його двигуни доли безшумними він не випромінював світла він здавався примарним кораблем і мав такий дивний дизайн, що навіть якби не було інших причин, він би привернув мою увагу. Але були й інші причини. Незасвідчені кораблі рухаються вночі з недоброю метою, і тому я зупинився, щоб подивитися на нього. Він безшумно і швидко приземлився позаду Саноми Тори та сіла Вагіса. І здавалося, вони не усвідомлювали його присутності, поки їхню увагу не привернув легкий брязкіт спорядження одного з кількох воїнів, які вискочили з його низької кабіни, коли він приземлився. Тоді сіл Вагіс розвернувся. Лише на мить він застиг, ніби скам'янілий, а потім, коли дивні воїни кинулися до нього, він обернувся і втік у заховані кущі саду. «Це брехня», – вигукнув сіл Вагіс. «Мовчі, боягузе», – наказав я. «Продовжуй, рабе», – наказав Тор Хатан. Санома Тора не знала про присутність дивних воїнів, поки її грубо не схопили ззаду. Все сталося так швидко, що я ледь встиг усвідомити мету зловісного візиту, перш ніж вони торкнулися її. «Коли я зрозумів, що моя господиня є об'єктом цієї нічної атаки, я поспішно кинувся вниз рампою, але ще до того, як я досяг саду, вони затягли її на борт літака». «Навіть тоді, однак, якби у мене був меч, я міг би принаймні померти на службі саноми Тори, бо я досяг корабля-таємниці, коли останній воїн видирався на борт». Я схопив його за упряж і спробував стягнути на землю, одночасно голосно вигукуючи, щоб привернути увагу палацової варти. Але ще до того, як я це зробив, один з його товаришів на палубі наді мною витягнув свій довгий меч і злобно вдарив мене по голові. Лезо зачепило мене лише побіжним ударом, якого, однак, вистачило, щоб оглушити мене на мить, так що я послабив хватку на дивному воїні і впав на траву». Коли я прийшов до тями, корабель зник і запізніла палацова варта, виливалася з кімнати охорони. Я сказав і сказав правду. Холодний погляд Тора Хатана знайшов опущені очі сіла Вагіса. «Що ти можеш сказати на це?» – запитав він. «Цей хлопець працює на Хадрона з Гастора», – вигукнув сіл Вагіс. «Він говорить саму лише брехню. Я напав на них, коли вони прийшли, але їх було багато, і вони здолали мене». «Цього хлопця там не було. Покажи мені свою голову», – сказав я рабові, і коли він підійшов і став на коліна переді мною, я побачив великий червоний рубець вздовж одного боку його голови над вухом. Саме такий рубець міг би залишити ковзний удар пласкою стороною довгого меча. «Ось», – сказав я Торхатану, вказуючи на великий рубець, – «доказ вірності та мужності раба». Давайте подивимось на рани, отримані шляхетним геліумцем, який, за його власними словами, вступив у рукопашний бій проти великої кількості ворогів. Звичайно, у такій сутичці він повинен був отримати хоча б одну подряпину. Хіба що він такий же чудовий фехтувальник, як сам великий Джон Картер, сказав двар палацової варти з ледь прихованим глузуванням. «Це все змова», – вигукнув сіл Вагіс, – «ти віриш слову раба, Тор-Хатан, проти слова шляхетного геліумця». «Я покладаюся на свідчення своїх очей і своїх відчуттів», – відповів Одвар, і він відвернувся від сіл Вагіса і знову звернувся до раба. «Чи впізнав ти когось із тих, хто викрав саному Тору?» – запитав він, – або помітив їхню збрую чи метал. «Я не зміг добре роздивитися обличчя жодного з них». «Але я бачив збрую та метал того, кого намагався витягти з флайера». «Це був метал Хастора?» – запитав Торхатан. «Клянуся моїм першим предком?» «Ні», – категорично відповів раб. «І це не був метал жодного іншого міста імперії Геліуму. Дизайн і знаки розрізнення були мені невідомі, і все ж у них була певна знайомість, яка мене мучить. Я відчуваю, що бачив їх раніше, але коли і де – не можу пригадати». «На службі мого джедая я воював із загарбниками з багатьох земель, і, можливо, на деяких із них я бачив подібний метал багато років тому. «Ти задоволений, Тор-Хатан?» – запитав я, «що наклепи, які кинув на мене сіл Вагіс, безпідставні?» «Так, гадро не з Хатана», – відповів Одвар. «Тоді з вашого дозволу я піду», – сказав я. «Куди ти йдеш?» – спитав він. «Шукати саному Тору», – відповів я. «І якщо ти знайдеш її, – сказав він, – і безпечно повернеш її мені, вона твоя!» Я не виявив жодної іншої подяки за його щедру пропозицію, окрім як глибоко вклонився, бо в мене було на думці, що Санома Тора могла б щось сказати про це, і чи сказала б вона чи ні, я не хотів жодної супутниці, яка прийшла б до мене недобровільно». Стрибнувши на палубу літака, що привіз мене, я піднявся в ніч і помчав у напрямку мармурового палацу воєначальника – Барсума, бо хоч і година була пізня, я був сповнений рішучості побачити його без жодної зайвої втрати часу. Друга. Збитий. Коли я наблизився до палацу воєначальника, я побачив ознаки діяльності, незвичайної для тієї години ночі. Літаки прибували та відлітали, і коли я зійшов на ту частину даху, зарезервовану для військових кораблів, я побачив літаки кількох високопоставлених офіцерів штабу воєначальника. Будучи частим відвідувачем палацу і добре відомим усім офіцерам особистої охорони воєначальника, я не мав жодних труднощів у отриманні дозволу увійти до палацу, і незабаром я чекав у залі якраз біля невеликого приміщення, в якому воєначальник зазвичай дає невеликі приватні аудієнції, поки раб оголосив про мене своєму господарю. Я не знаю, як довго я чекав. Це не могло бути довго, але мені здавалося, що це справжня вічність, тому що мій розум був стривожений переконанням, що жінка, яку я кохав, у страшній небезпеці. Мене опанувало переконання, можливо смішне, але не менш реальне, що тільки я можу врятувати її і що кожна мить моєї затримки зменшує її шанси на допомогу, поки не стало надто пізно. Але нарешті мене запросили увійти, і коли я стояв у присутності великого воєначальника, я побачив, що він оточений людьми, які займають високі посади в Раді Геліуму. «Я припускаю», – сказав Джон Картер, переходячи одразу до справи, – «що те, що привело вас сюди сьогодні ввечері, гадронез Гастору, стосується справи викрадення дочки Тора Гатана». «Чи маєте ви якісь знання або будь-яку теорію, яка могла б пролити світло на це питання?» «Ні», – відповів я. «Я прийшов лише для того, щоб отримати ваш дозвіл негайно вирушити у спробі вийти на світ викрадачів саному Тори». «Де ви збираєтесь шукати?» – запитав він. «Я ще не знаю, сер», – відповів я. «Але я знайду її». Він усміхнувся. «Така впевненість – це принаймні перевага», – сказав він. І знаючи, що спонукає вас до цього, я надам вам дозвіл, якого ви бажаєте. Хоча викрадення дочки Гелію саме по собі є достатньо серйозним, щоб виправдати викрадачів і повернення її додому, у цій події також є елемент, який може віщувати велику небезпеку. Як ви безсумнівно знаєте, на таємничому кораблі, який забрав її, було встановлено гармату, з якої виходила якась сила, яка повністю розчепила всі металеві частини патрульного літака, який намагався перехопити і допитати його. Навіть зброя і металеві частини у пряжі екіпажу були розсіяні в ніщо, факт, який було легко встановити з огляду на уламки патрульного літака і тіла його екіпажу. Дерево, шкіра, плоть, все з тваринного і рослинного царства, що було на борту літака, було знайдено розкиданим по землі, де він впав, але жодного сліду металевої речовини не залишилося. Я нагодошую на цьому, тому що це наводить мене на можливу підказку щодо загального місценаходження міста цих нових ворогів Гелію». Я переконаний, що це лише перший удар, оскільки будь-який флот, озброєний такими гарматами, міг би легко тримати Гелі у своїй владі. І насправді, мало які міста Барсуму за межами імперії не схопилися б з жадібністю за будь-який інструмент, який дав би їм розграбувати близнюки і міста. Вже певний час ми глибоко стурбовані зростаючою кількістю зниклих кораблів флоту. Майже у всіх випадках це були кораблі, які займалися нанесенням на карту повітряних течій і записом атмосферного тиску в різних частинах Барсому, далеко від імперії. І нещодавно стало очевидним, що переважна більшість цих кораблів, які ніколи не повертаються, курсували в південній частині Західної Півкулі, негостинній частині нашої планети, про яку, на жаль, ми маємо лише незначення, значні знання через те, що ми не розвинули торгівлю з недружнім народом, що населяє цю величезну територію. Це, гадронес Гастора, лише припущення, лише найрозпливчастіші натяки, але я пропоную їх вам, якими б вони не були. Тисяча одномісних розвідувальних літаків буде відправлено між зараз і полуднем завтра на пошуки викрадачів саноми Тори, і це ще не все. Крейсери та лінкори також піднімуться в повітря, адже Геліум повинен знати, яке місто чи яка нація розробила зброю знищення, подібну до тієї, що була використана над Геліумом цієї ночі. Я вважаю, що ця зброя є зовсім нещодавнім винаходом і що будь-яка сила, яка володіє нею, повинна докладати всіх зусиль, щоб удосконалити її та виготовити в таких кількостях, щоб стати володарями світу. Я сказав... «Ідіть, і нехай вам посміхнеться доля. Ви можете вважати, що я гаяв часу і негайно вирушив на своє завдання, тепер, коли мав повноваження від Джона Картера. Пішовши до своїх покоїв, я прискорив підготовку до від'їзду, яка полягала головним чином у ретельному виборі зброї та заміни недосить вишуканої зброї, яку я носив, на простішу за дизайном із більш важкої та міцної шкіри». Моя больова збруя завжди найкраща і найпростіша, яку я можу дістати, і її для мене виготовляє відомий шорник з малого геліуму. Моє озброєння було стандартним – довгий меч, короткий меч, кинжал і пістолет. Я також забезпечив себе додатковими боєприпасами та запасом концентрованого раціону, який використовують усі марсіанські воїни. Збираючи ці прості необхідні речі, які разом з одним спальним хутром складатимуть моє спорядження, я віддався роздумам над різними поясненнями зникнення Санометори. Я перебирав у мозку найменші спогади, які могли б запропонувати пояснення або вказати на можливу особу її викрадачів. Саме тоді я згадав її згадку про Джедака, Тула Акстара з Джахару, і в межах моїх спогадів не було жодного іншого інциденту, який міг би вказати на зачіпку. Я чітко згадав посла Тула Акстера, який нещодавно відвідав двір Геліуму. Я чув, як він вихвалявся багатством і владою свого джедака та красою його жінок. Можливо, тоді варто було б пошукати в напрямку Джахару, як і в інших місцях. Але перед від'їздом я вирішив ще раз відвідати палац Тора Хатана і розпитати раба, який останнім бачив Саному Тору. Як тільки я зібрався вирушити, мені спала інша думка. Я знав, що в храмі знань можна знайти або ілюстрації, або копії металу та обладунків кожної нації Барсума, про які щось було відомо в Геліумі. Тому я негайно відправився до храму і за допомогою службовця незабаром знайшов малюнок обладунків і металу воїна Джахару. За допомогою геніального фотостатистичного процесу, копію цієї ілюстрації було зроблено для мене за кілька секунд, і з нею я поспішив до палацу Тора Хатана». Одвар був відсутній, оскільки пішов до палацу воєначальника. Але його дворецький викликав раба Кала Тавана, який був свідком викрадення Саноми Тори і боровся з одним із її викрадачів. Коли чоловік наблизився, я звернув на нього більше уваги, ніж раніше. Він був добре складений, з чіткими рисами обличчя і з тією аурою, яка безперечно свідчить про воїна. «Ви сказали, якщо я не помиляюсь, що ви з Коболу?» – запитав я. «Я народився в Тджанаті», – відповів він. «У мене там була дружина і дочка. Моя дружина загинула від руки вбивці, а моя дочка зникла, коли була зовсім маленькою. Я так і не дізнався, що з нею сталося. Знайомі краєвиди Тджанату нагадували мені про щасливі дні і тим самим посилили мій смуток, так що я не міг залишатися. Тоді я став пантанцем і шукав службу в інших містах. Таким чином я служив у Коболі». «І там ви ознайомилися з обладунками та металом багатьох міст і націй?» – запитав я. «Так», – відповів він. «Що це за обладунки та метал?» – запитав я, простягаючи йому копію ілюстрації, яку я приніс із храму знань. Він швидко оглянув її, а потім його очі загорілися від впізнання. «Це те саме», – сказав він. «Воно ідентичне». «Ідентичне з чим?» – запитав я. «З обладунками, яких носив воїн, з яким я боровся в той час, коли саному Тору було викрадено». «Особи викрадачів саноми Тори встановлені», – сказав я, а потім повернувся до мажордома. «Негайно відправте гінця до воя начальника, повідомивши йому, що доньку Тора Хатана викрали люди з Джахара, і я вважаю, що вони є посланцями Тула Актара, Джедака Джахара. І без зайвих слів я розвернувся та покинув палац, прямуючи одразу до свого літака». Піднявшись над вежами, куполами та високими посадковими майданчиками великого гелію, я повернув ніс свого літака на захід і, широко відкривши дросель, швидко помчав у розрідженому повітрі вмираючого барсума до тієї великої невідомої частини його віддаленої південно-західної півкулі, десь у величних просторах якої лежав Джахар, куди, я тепер був переконаний, несли Саному Тору, щоб вона стала не джедарою Тула Актара, а його рабинею, бо джедаки не беруть своїх джеддар силою на барсумі. Я вважаю, що зрозумів пояснення викрадення санометори, пояснення, яке викликало б у неї велике роздратування, оскільки воно було далеким від лестощів. «Я вважав, що посланець Тула Актара повідомив своєму володарю про чарівність і красу донки Торахана, але що вона не була достатньо знатного походження, щоб стати його джедарою, і тому він вдався до єдиного способу, за допомогою якого він міг володіти нею». Моя кров закипіла від цієї думки, але мій розум підказував мені, що це безсумнівно правильно. Протягом останніх років, я б сказав, останніх 10-20, у розвитку аеронавтики було досягнуто більших успіхів, ніж було досягнуто за попередні 500 років. Вдосконалення компасу керування напрямком Карторісом з Геліуму багато авторитетів вважають початком нової ери винаходів. Здавалося, протягом століть ми застоювалися в тихому ставку самодостатності, ніби досягли вершини досконалості, за межі якої марно прагнути вдосконалити те, що ми вважали найвищими можливими досягненнями. Карторіс з геліуму, успадкувавши неспокійний допитливий розум свого народженого на землі батька, пробудив нас. Наші найкращі уми прийняли виклик, і результатом стало швидке вдосконалення конструкції та будівництва повітряних кораблів усіх класів, що призвело до революції в моторобудуванні. Ми вважали, що наші легкі, компактні, потужні радієві блигуни ніколи не можна буде вдосконалити, і що людина ніколи не подорожуватиме безпечно чи економічно, зі швидкістю, що перевищує швидкість, досягнуту нашими швидкими одномісними розвідувальними літаками. Близько 11 сотень хаадів на ЗОД, примітка, приблизно 166 земних миль на годину коли практично невідомий падвар у флоті Геліуму оголосив, що він удосконалив двигун, який, маючи половину ваги наших сучасних двигунів, розвиватиме вдвічі більшу швидкість. Саме цим типом двигуна був обладнаний мій розвідувальний літак, здавалося б безпаливний двигун, оскільки він отримував свою невидиму та невагому енергію з невичерпного та безмежного магнітного поля планети. Існують певні основні особливості нового двигуна, з якими повністю обізнані лише винахідник і уряд геліуму, і їх ревно охороняють. Вал гвинта, який добре виступає всередині корпусу літака, складається з численних бічних сегментів, ізольованих один від одного. Навколо цього валу та підтримуючи його розташована серія підшипників, подібних до арматури, через центр яких він проходить. Вони з'єднані послідовно з пристроєм під назвою акумулятор, через який магнітна енергія планети спрямовується до особливих якорів, що оточують вал гвинта. Швидкість контролюється збільшенням або зменшенням кількості підшипників якоря послідовно з акумулятором. Все це просто здійснюється важелем, який пілот переміщує зі свого місця на палубі, де він зазвичай лежить на животі, пристебнутий ременем безпеки до міцних кілець у палубі. Межа швидкості, як стверджує винахідник, залежить виключно від співвідношення міцності до ваги в конструкції корпусу. Мій одномісний розвідувальний літак легко досягає швидкості 2000 хадів на ЗОД, примітка, приблизно 300 миль на годину. І він не витримав би величезного навантаження потужнішого двигуна, хоча було б легко збільшити як потужність одного, так і швидкість іншого простим способом подовження валу гвинта з додатковою кількістю підшипників якоря. Під час експериментів з новим двигуном у Хасторії минулого року було зроблено спробу розігнати розвідувальний літак до надзвичайної швидкості в 30 тисяч хадів назад. Примітка. Приблизно 500 миль на годину. Хад становить 1949,059 земних футів, а ЗОД – 2,46 земних години. Але порш, ніж корабель досяг швидкості 3000 хадів на ЗОД, його розірвало на шматки власним двимоном. Зараз ми намагаємося досягти найбільшої міцності при мінімальній вазі, і як тільки наші інженери досягнуть успіху, ми побачимо збільшення швидкості, поки я впевнений, ми легко досягнемо 7000 хадів на ЗОД, примітка, більше 1000 миль на годину, бо, здається, немає межі потужності цих чудових двигунів. Не менш дивовижний і компас керування пунктом призначення – карторіса з геліуму. Встановіть показчик на будь-яку точку на будь-якій півкулі, відкрийте дросел, а потім ляжте і засинайте, якщо хочете. Ваш корабель доставить вас до місця призначення, опуститься в межах сотні ярдів від землі і зупиниться, а сигнал тривоги розбудить вас. Це дійсно дуже простий пристрій, але я вважаю, що Джон Картер повністю описав його в одному з своїх численних рукописів». У пригоді, в яку я вирушив, компас керування пунктом призначення був для мене малокорисним, оскільки я не знав точного розташування Джахару. Однак я встановив його приблизно на точку з координатами 30 градусів південної широти, 35 градусів східної довготи, оскільки вважав, що Джахар лежить десь на південний захід від цієї точки. Лечучи на великій швидкості, я вже давно залишив позаду оброблені землі біля геліуму і перетинав пустельну та безлюдну пустку охристого моху, що вкривав мертві морські дна, де колись скотилися могутні океани, несучи на своїх грудях судна щасливого та процвітаючого народу, який тепер є лише напівзабутим спогадом у легендах Барсуму. На краях плато, що колись позначали берегову лінію, шляхетного континенту, я пролітав над самотніми пам'ятками тієї давньої процвітання, сумними, покинутими містами старого Барсума. Навіть у їхніх руїнах є велич і пишність, які все ще мають силу вражати сучасну людину. Вниз, до найнижчих морських глибин, інші руїни позначають трагічний шлях, яким слідувала та стародавня цивілізація в гонитві за відступаючими водами свого океану, туди, де останнє місто нарешті скорилося, позбавлене торгівлі, позбавлене влади, щоб нарешті впасти легкою жертвою мародерствуючих орд лютих зелених племен, чиї, нащадки, зараз є єдиними правителями багатьох цих покинутих морських глибин. Ненавидячи і будучи ненависними, не знаючи ні любові, ні сміху, ні щастя, вони ведуть своє довге люте життя, сварячись між собою і зі своїми сусідами, і полюючи на будь-яких випадкових шукачів пригод, які опинилися в межах їхніх гірких і пустельних володінь. «Лютими і жахливими, як і всі зелені люди, є небагато таких, чиї жорстокі характери і криваві подвиги жахнули розум червоних людей настільки, як зелені орди Торкваса. Місто Торквас, від якого вони походять, було одним з найвеличніших і наймогутніших стародавнього барсума». Хоча воно було покинуте протягом 100 всіма, крім кочових племен зелених людей, воно все ще позначене на кожній карті, і оскільки воно лежало безпосередньо на шляху моїх пошуків Джахара, і оскільки я ніколи його не бачив, я навмисно проклав свій курс, так, щоб пролетіти над ним. І коли далеко попереду я побачив його високі вежі і бійниці, я відчув трепет збудження і потяг до пригод, які ці мертві міста Барсума, як правило, мають на нас – червоних людей. Наближаючись до міста, я зменшив швидкість і знизився, щоб краще його роздивитися. Яке ж прекрасне місто воно, мабуть, було у свій час. Навіть сьогодні, після всіх віків, що минули з тих пір, як його широкими проспектами вирувало життя щасливих процвітаючих, його великі палаци все ще стоять у всій своїй славній пишноті, яку час і стихії пом'якшили та приглушили, але ще не знищили. Кружляючи низько над містом, я побачив милі проспектів, які не знали ноги людини незліченні віки. Кам'яні плити їхньої бруківки заросли вохристим мохом. Подекуди тут і там траплялося карликове дерево або гротескний кущ однієї з тих різновидів, які якимось чином знаходять прожиток у посушливій пустелі. Мовчазні покинуті подвір'я дивилися на мене чудові сади іншого щасливішого дня.